Baigotzon Barandierenekin mintzatu gara eta bere ausnarketa batekin geratuko gara gaurkoan. Izan ere, Gotzon Barandiaren euskal idazle eta kulturgintzan ari den laguna dugu, e, literaturain bat lan plaseratsez gain proiektu zonbaitzutan parte hartu du eta azkenaldian azpimarratzekoa bada ere, besteak beste, beste ba, musika talde zonbaitzuen komunikazio lana ere eramaten duela. Ba berekin mintzatu gara bere eritzia iazunai genuelako eta galdegin diogu Koronavirusaren pandemiaren ondorio zartzen ari diren neurriak direla eta Euskal Kulturan zenonako ondorioak bizitzen diren? Bai, bueno, lehen dengoita bat argitarbi, nik ustuztez bakarrik eh, gurekin lanean ari diren talden aldetik, bat, edo zetak bezalako, edo lier bezalako talden aldetik, ez badan nik irakurridu dan abentsat eh, eragusietako erabideetan bertan behira eutxitako emanaldien inguruan kulturgilek, sortzaileek asko. esan dutena, haintzat hartuta, oso nabarmena da, ba, argura personal eta kolektiboa gailen dela e, erabakietan, eta orain lentasuna dela, guztion osasuna, eta kulturgile horien guztien komunikatuetan, e, jakinarazpenetan oso nabarmen gelditzen dela. Gau da, gizartearekiko eta errikidekiko elkartasuna gailentzen dela mezu urietan guztietan ez da, ba bezgabeenak agertzen ari direla e, solidarioen, esango esango enuke gu, ez e, bat aipatzearen oso nabar egin zait, ba oso antzerkigile ezagun batek haintxe bertan arrakazta undiarekin eman aldiak egiten ari den antzerki talde bateko aktoren batek, ba, nola bertan bera utzi direla eta tera be, be, gine manaldiak, ba, azpimarratzen duen, mm, bueno, pena hundia dela, baina askoz e, egoera latzago bat, izituztelea beste batzuek, eta horretaz ere konstiente izan behar gugula. Uh -huh. Nik hori nabar menduko nuke, gero, oso digarri egin zitzaidan adibidez, ba, ba, egun hauetako, edo nizait, egun hauetako albistegietan nola nabarmendu den E, kulturek italdiak bertan bera gelditzen ari direla, edo gelditu direla, ez. E, normalean ez da, ez da oikoa, albiztegietan, ari meis abibidez, ba, e, egoaldeko telebista publikoa buruz, ez da, eteberi buruz, ba, ez da oikoa, asierako albizteetako bat izatea, ba, kulturek italdiak bertan geratu direla oskinki e, eh uste utori azpimarratu e, duela eta azpimarratzen ari dela ba kultura digitaldean jentea biltzen delako, ez? Eh? Gustatuko litzai da e, balio hori, hau da, kultura jentea biltzeko eta elkartzeko duen gaitasun hori askor gehiagotan nabarmentzea eta ez izatea soilik horrelako kasuetan, ez? Ez ez gogoratzea soilik kultur jarduerarekin, ba Eh, olako, olako krisi sozial eta eta uzauneko krisiak daudenean. Pagotzen barandiaranen hausmarketa honekin beraz geratzen gara garkuan.